підстрибуючись з напруги, що далі все хутчіше біг у той бік, де хрест січової церкви то виникав козакам на очі разом із баною дзвіниці, то знову ховався за деревами. Через півгодини човен повернув з річки в Січовий Ківш, де колись весь берег був застановлений козацькими чайками та грецькими і турецькими кораблями, що привозили до Січі всякий крам. Сувом подихнуло тепер на казаків із ковша. Він був порожнім. І тільки подекуди з води виглядали чердаки потоплених запорозьких чайок та журливо стояли біля берега два рибальських човни. «Мабуть, не так воно є, казаче, як ти гадаєш», – журливо похитавши головою, сказав Дмитро. «Коли б товариство жило в Січі, то ківш не був би порожній». Приставши до берега, козаки вискочили з човна пішли на гору стежкою, що виходила просто до січового майдану і паланки. За часів Нової Січі по цій стежці було не розменешся з козаками. Тепер вона була порожня. Старий Балан помітив навіть, що давня стежка почала заростати форишем, і нудьга стиснула йому серце. Сперши дух Козаки поспішалися на гору, вибігли на майдан і спинилися в нестямі. Чи тут же була Січ? Чи не помилилися вони? Де ж рідні курені, де славна паланка, пушкарня, скарбниця? Січ була порожня, а замість будинків чорніли ями, немов розриті домовини. Усі обернулися до церкви, що Подала їм таку радісну надію, і тільки тепер помітили, що вона стояла пусткою, з позабиваними дошками, вікнами і дверима, дзвіниця ж стояла без дзвонів. Навіть цвинтар навколо церкви був зруйнований, і на ньому не було ні капличок, ні хрестів. Наблизившись до того краю Січі, де колись стояли корені, Козаки отшукали рівчаки від от підвалин, кубки, битої цегли от кабиць та кістки от риби, що запрості їли в останній день життя січі. Перевівши очі на січові стіни, козаки побачили, що вони почали вже обсипатися і поростати травою. На башті ж, що стояла біля січової брами, видно було кількох робітників, що руйнували її Ломами. Козаки пішли до башти, і що більше наближалися до неї, то гупання ломів дужчим болем били їм у серце. «Що то ви руйнуєте башту?» Ледве вдержуючи обурення, звернувся балан до робітників. «На князівський палац каменю треба», – весело відповів один з мурщиків по московському. Сльози підступили старому запорожцеві під горло і, не маючи нічого більше сказати, він одійшов од башти набік і схилився до січової стіни. Чи це ж не Дмитро балан, почулося йому питання. Біля нього стояв старий січовик і дивився на нього очима, що нагадали Дмитрові щось дуже давнє, молоде й радісне. Невже це ти, дударю? спитав він. Сам непевний в тому, що на очах у нього стоїть близький товариш його молодих козацьких літ. Та я ж, братику, я, відповів сивий дід і почав чоломкатись з товаришем. Чого ж це ти тут вештаєшся? спитав він далі балана. Приїхав подивитися на матір Січ. Сльозами на очах одповів балан. Бодай Ба би ліпше не бачити. Немає, братику Запорозької Січі, одповів Дудар відвертаючись набік, щоб молоді козаки не побачили, як з старих очей побігли сльози. «Ідіть сюди», – сказав він згодом до козаків, трохи перемігши себе і повів козаків на високу січову стіну. Зверху окопів запорожці побачили, що на північ от січі будувалися якісь будинки. «Бачите?» – спитав Дудар, показуючи ті будинки своїм ціпком – то будується економія того князя, що йому цариця Катерина подарувала всі ці землі разом з нашою Січчю. Тут уже і вправитель його живе. От на тіто будівлі беруть камінь із січових башт. Туди ж на підмурки побрали з цвинтря і кладовища всі хрести і надгробки. Байдуже їм до того, що то могили славних лицарів і що по надгробках святе письмо повибиване. Вони б'ють надгробки і христи на каміння і мурують з них будинки. Туди ж і всі каплички з великого січового кладовища пішли. Слухаючи повідання товариша, старий балан переводив очі то на будинки князя, то на цвинтар, де ще валялося кілька викопаних з землі христів, то на захожих московських людей, немовби дивуючись, як же ці люди живі і як їх досі не скарав той, що на небі. Забув про нас, Боже, забув, одцурався дітей своїх, тихо промовив сивий запорожець, схиливши своє засмучене чоло. А курені ж де? спитав Рогаза. Корені поламані. Деякі начальство поперевозило в Микитино. Там складають з них гамазеї, а деякі тут попродали. От і я з побратимом Герлигою купив осюринський курінь, та й будуємо з нього дві хати, он зараз на шамбаші. Додар показав той бік, де за час січі були крамниці і базара, тепер будувалося кілька хат. Тут і будуємося. А важко покинути рідне місце. Тут біля Січі померти хочеться. Ну, а пушкарня ж, скарбниця де? От куренів хоч слід лишився, а одних і сліду не стало. Позакидали землею. Генерал тут один був московський, норою звався. Так він тут не кріт усю Січ порив. Себач скарбів шукав. А після того знову все землею позакидав. Поховали, брати мої, січову пушкарню в домовину так само, як поховали запорозьку славу та козацьку волю. Усі деякий час мовчали, слова не складалися в устах козаків, бо всі вони змагалися з тяжкими думками, що налягли їм на серця. «Що ж, пани, брати?» – після довгої мовчанки обізвався Дудар – «Сонечко на спочинок лагодиться. Ходімте до моєї землянки. В землянці я поки що живу. Повечеряємо та й переночуйте в мене. Пробач, товаришу, відповів Дмитро Балан. Несили мені скоріше діти звідсіля. Звернувся він до демка Івана. Тут смерть і неволя зазирає в очі. Ми ночуватимемо у вільній плавні під вільним небом». Старий запорожець попрощався з товаришем, і хутко пішов з Січі до човна. Агу, агу, Миколо, агу, синашу мій, сонечко моє ясненьке, щебетала Галя, сповиваючи малого сина. А ходімо ще раз подивимося, чи не їде батько. Де це він так заварився? Га? Що? Приїде, говориш, приїде, приїде. А ми його поцілуємо та пожуримо за те, що довго гаявся. Микольці було тільки три місяці, а проте Галі здавалося, наче він не тільки все розуміє, а навіть відповідає на її запитання. Немовлятко випручало рученята, і не давалося сповуватись, поки щічки хлопчика почервоніли з напруги, а оченята дивилися весело, не би посміхаючись з матері, що їй не пощастило сповити йому рученята. Ставши матір'ю, Галя трохи погладшила, мов би, Налилася, як спіла ягода, і стала ще гарніша. Завжди весела, рухлива, чепурна, вона звеселяла навкруг себе все, як сонце звеселяє все живе, на що падає його промінь. Уже вдруге виходила сьогодні Галя до верби, до Лиману, виглядаючи батька чоловіка, і на цей раз таки нагляділа в далечині на блакитному просторі Лиману чорненьку комашку. «Ага, дивись, це нашу!» радіючи зверталася Галя до Миколки. «Он-он чорніє човник, то наш їдуть, там і батько наш любий». Смутний пригніченим серцем вийшов Димко, що вона на берег, а проте як тільки глянув на свою дружину та зазирнув у її веселі, повні кохання очі, то одразу той сум вітром з нього змило і розвіяло понад лиманом. «Ох ти ж горлечко, моя Люба!» Скрикнув він, обнявши свою дружину. Та яка ж ти красуня стала? Він узяв від неї сина і, балуючись, підкидав його до гори. От де моє щастя, міркував він, люба дружина і син, і ніхто не владе надібрати від мене це щастя оприч Бога. А чи якого ти мені бравого сина годуєш? Говорив він тим часом Галі, любуючись на пухкі щічки, веселі оченята дитини. Мов той бузівок. Годі тобі вигадувати, злякано відповіла Галя. Не кажи так, бо щоб з того слова ще чого лихого дитині не сталося. Який там бузівок, коли зовсім худенький? Щаслива пара покинула батька й брата біля човна і пішла до хати. Демко ніс сина, бавлячи його барвінком. Галя ж ішла поруч, обнявши чоловіка за стан. Через якийсь час, пополуднувши, вся сім'я сиділа під хатою на призбі. Галя держала на колінах Миколку, Димко сидів поруч, обнявши її, старий батько, сидячи трохи осторонь, стежив очима за бджолами, що повз хату пролітали з степу до пасіки. Іван же розглядав хрущів, що з гудінням часто билися об стіни хати і падали на призьбу. Літо саме не було своєї краси і виповняло вечірнє повітря пахощами степу і квіток. «А дивіться, дітки!» – обізвався Дмитро, показуючи чубоком люльки на обрій, де з-за гори виникали якісь темні обриси, схожі на вози. «Не наче вози їдуть!» Всі пильно почали придивлятися туди, куди показував Балан. «Справді не наче чумаки їдуть!» – згодом сказав Рогаза. «Чого ж тут чумакам іти?» – відповів старий запорожець уже стурбовано коли ми не на шляху. Адже, бачите, вони прямують сюди. Тим часом чорні образи простяглися по горі довгою стіжкою, підсунулися ближче і побільшали, а через якийсь час стало вже видно, що то були вози, запряжені кіньми і навантажені всяким збільжжям. Визначилися вже обабіч возів і люди, і діти. Щось Чужосторонні, сказав старий Балан, бо кіньми, а не волами, їдуть. Серце старого запорозця предчувало недобре і сповлося нудьгою, бо скільки жив він на світі, то не бачив тут чужосторонніх людей. Валка возів людей прямувала до запорозьких зимовників, а попереду всіх їхав верхи в панській одежі якийсь чужинець. Коли вози вже зовсім зблизилися з хатами, вершник спинив їх, поділив на три валки та, направивши дві до зимовників Лантуха та Лув'яного, сам з третьою в'їхав просто в двір до балана і почав тут порядкувати, неначе в своїй господі, гукаючи до своїх людей по московському. Встановіть вози в два ряди, повертайте глоблями до тину, коней женіть на пашу. Гей ти, старий гукнув він далі до балана «Чого баньки вип'яв? Ходи сюди!» Почувши московську мову і побачивши одежу, що про таку тільки чули від людей, а саме білі повстяні шапки на головах та онучі й личаки замість чобіт, на ногах наші козаки пішли до возів, здивовані й обурені на те, що якийсь підпанок хазяює в їх дворі, не спитавши господарів. Всі ті московські люди, що заїхали в двір до Болана, були кріпаками того князя, що для нього, як учора бачили козаки, будувався біля Січі палац, з надгробків, хрестів та капличок Запорозького кладовища. Під же, що їхав верхи і попереду валки, був князівський приказчик. Коли князь Розглядав Петербурзі карту подарованих йому земель, він уподобав те місце над лиманом, де стояли запорозькі зимовники, хоч їх на тій карті і не було зазначено. І рішив переселити до лиману 51 родин кріпаків своїх маєтків, що держав в Калузькій губернії. Ця його вигадка і впала тепер на голову запорозьких сиднів. Примітка сидень – господар, що сидів на запорізькій землі зимовником. «Скільки в тебе печеного хліба?» Звернувся приказчик до Балана. «А що, у вас не вистачило хліба?» Спитав той, маючи думку поділитись по щирості. «Здається, хлібів три є». «Так от старий, нехай ота молодиця, що стоїть біля хати», – показав він на Галю. «За цю ніч на напече хліба подів з десять». «Що ви, Бог з вами?» – здивувався Балан. «Де ж їй вправитися на стільки хліба?» «А ви завтра рано від нас поїдете?» додав він з неспокоєм у голосі. Галя, що здалеку прислухалася до розмови батька з приказчиком, теж з дух чекала відповіді на останнє питання. «Куди ще їхати? Ми саме туди й потрапили, куди було треба», відповів приказчик і почав знову укати до своїх людей. «Випрягай, випрягай, не гайся!» «То чого ж...» «Ви сюди приїхали!» – перебив його зовсім уже збентежений Дмитро. «Кати, будемо будувати діду!» – весело відповів приказчик, радіючи, мабуть, що добувся до місця. «Село тут буде! Та ще й чимале!» У всіх з тієї відповіді похололо на серці. Галя і Димко почали розуміти, що на них впало лихо. Старому ж козакові трохи не забило дух, і він ледве прохрипів. Як то б ви будували тут хати, коли це наша земля? Та ви ж самі чиї? здивовано спитав приказчик. Хіба не князівські? Ми вільні люди, з обуренням скрикнули козаки. Ми запорозці. Приказчик глянув на козаків неймовірно і з посміхом. Він зріс у кріпацтві, знав, що і батько, і дід його були кріпаками і не міг собі уявити, що на світі були якісь вільні люди опріч панів. «Дурниці, говорите», – сказав приказчик, і, злізши з коня, обернувся до рогози. «Візьми коня, поводи його та постанови до стайні». Кров дарили димкові забуренням в голову. «Вам, доброді, годилося б уклонитися нам, господарям», – сказав він, – «та спитати, чи можна поставити коня до стайні. Тоді, може б я і сам вам допоміг, а коли ви нахабно мені, немов наймитові, наказуєте, так я нічого вам не зроблю». З тим Димко одвернувся і, узявши Галю за руку, пішов з неї до хати. «Он який ти!» – з погрози гукнув йому вслід приказчик. «Ну, як я надішлю тебе до економії, то ти забудеш свою пиху!»